utan uppgivenhet Uthålligheten uppmuntras Utsedde under uppenbaras Uppfostras under uträknad urmoders uppsikt Utkallad utvandrare underbart upprättad Uttågsfolket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 Fånga och döda Elia. I från första kungaboken kapitel 19. Elia Trött efter segern, dödsfruktan och livsrädsla, utbränd eldsprofet, vatten, nybakat bröd,